Guk, gure balorazioa oso nada. Eh, egia esan asira, asiratik parte hartu zutenak, bueno, egia zane, espero honun, baino, jende gehiagok parte hartu du, eh, bueno, horrik zialako, hemen herriko etxetik, ba, jende gutxi elkartzen dela, oroar, eh, ekintza guztietarako. Zta? Ordu, lehenengo bilera nagoita no marra lagunetik gora, agertu zitzaizkigunean, huizan zan lehenengo valorazio positiboena eta hasieraziratik e, e, aipatu zuten, eta gaur esan deu e, trinkotze elkartze e, batzorde bat osatzearen beharra. Handa, jende desiente hemen dago endaian euskera bultzatzeko nahi duena eta bakoitza beraldetik dabilena. Ordua, bueno, beriek eh helburu tekintzak eh bueno, aparte, ekintzak ekintza e, bereaien helburu nagusia izan hemendik e, batzorde beriek ala esatu zuten. Dinamiko eta unkor bat sortzea. Uhum. Eta, bueno, ba, gero beha egin zuten beraien diagnostikoa, arlo diferente eta manatuta, izan dedugun bezala, eta, bueno, e, bat elburu planteatu zian, baina, e, nagusiki eta irugarren bildera bukatu zanian, egituraren inguruan hasi baino ez zer denun bukatu, eta eskaira berezien ziguten bildera Han berezi bat antolatzeko egiturari buruz hitzeiteko. Mm -hmm. No plan estrategikoa 2016-2019 arte mm -hmm. e, zabalduko da. Eque bueno, hor e, esparru edo arlo esperdinak ezrenatu hitzute gustira utzet gutxu gorbera 8 izango direla, gustiak ez dira eh arki, argi Arri dago ez direla aurten eh gauzatuko ez dira garatuko. E, Naiko Neikos da, Ekimen eta e, zean, e, ekintza asko, e, zehazten se ditu, baina bueno, laburbilduz e, batzuk, eh azpimarratzen gatei zaintzuk izango ziren horiek. Mm -hmm. Bueno, lehenengo esan duguna, e, batzordea osatzea, bidea da batzordea eta hori zaintzea komeni da. Ja, eh, askotan badakigu elkartzea lehenengo biletan elkartzea arresa dela, baino iraunkorra izatea, ba, ez da intzailla. Baino badaukagu jende kuadrilla bat, mm -hmm. eh gogo ondegin dagoena eta ba, ardura hori hartu duena. Zer gehiago, ba transmisioa ziurtatzea. Mm -hmm. e, gaurko prentsa galdetu dute ia zeindan euskaldunen eunekoa, e, euneko eh 120 inguruan e, omen dago. Eztako ez daukagutatu zehatzik, azkeneko mm, azterketa ustezia deko keintzuela duela urte, baina, bueno, inguru hor, hortan omen da uneko geian. Baina transmisioaren datua, ba, ipatu da baitare, e, aldi baten eten da egon dela. Mm -hmm. Orduan, bueno, ba, ikusten da gaur egun guraso gazteek, transmititzeko asmoa dutela eta gogoa, eta hori ziurtatzea. Baina hortan eta eh, itatxien eh, figura ere aipatu da, endaiako hizkuntza ondariarekin lotuta. Uhum. Ba, euskera bertako euskera ere berreskuratzea, eta euskara hori, semea lago bilo behi eta transmiti, transmititzea. E, euskera ikusaraztea. E, euneko gehiak izan da, eh parte hartzailek esaten zuten euskera ez dela ikusten. Orduan eh 120 hori aktibatu egin beharra dela dagola eta hori izango da batzorde honen lehen e, lana, bai? e, sare hori zabalduta euskaldunak aktibatzea Lehen lenitza euskeraz egiteko kanpaina edo antolatzea eta gero eh dauden zerbitzu euskaldunak euskalduntzat identifikatzea. Egin dira herrikoiak egin ditu aleginak eh baina igual ez dute e, nahi izan frutua eman. Orduan aztertu beharko litzake zer dan e, ondo egindana eta zer dan hobetu behardana eta gero ba herritarri zabaltzea. E, baina herritarri zabaltzeko lan hortan batzorde honek badauka eh lan, lan egin beharra. Egunerokoan egia da hemen bizu garen enda jarrok Euskal, Euskal Istunok bueno, ba, behar batzuk baitare e, ditugula eta espaldetik eskatza ditugula Aipatu zuen, Administrazioan edo zerbitzuetan baitare bueno, ba, Euskaraz atenditua izateko aukera hori mm -hmm. e, izatea zentzu horretan baitare bueno, ba, proposamen batzuk e, badaude e, bueno, erriko etxeari dago kionez, edo bertako zerbitzuari dago kionez ez da Egia bai, esan e, erriko Etxeko barruko plana edo euskeen erakunde publikoarekin batera ari dira lantzen eta urteak danamatzate e, langileak euskal nontzen E, borondatezkoa da, baina bada talde bat euskera ikastenari dana. Baino eta ez da endaiako kasua bakarrik, e, jende asko, edo langile edo ikasi eta gero ez dute erabiltzen. Mm -hmm. Hori da ikusten utzat gaur egun daukan e, erronka nagusia. Ikasi duten no ikastenari diren hoiak pizkanaka erabiltzen astea mm -hmm. eta badago jendea badituztela langile batzuk, ba ba ba Urratxori eman behar dutenak, mm -hmm. eta hartara e, ekintzak ere mm -hmm. hortara bideratuko dira soni e, dugu baita etorkizunean kontratazioan e, baita euskara kontuan hartuko dute kontratazioak eiterako orduan gutxienez eta bueno, ezin diren kasuetan baitana. Bueno, ba, animatuko dute zaintzu batean edo euskara ikasteko langile hori, eta bueno, e, bukatzeko ja hemendik aurrera zer ez dakite zuek ja dinamizatzaile lan hori eh duzue, dozuet, jarraipena emango diozute honi erre, zein, zein izango da zuen ez dakite egin beharra funtzio hemendik aurrera do. Bueno, gu berez ez lana gaur, e, gaur amaitu dugu, baina eh bueno, e, guke harrema ahindegu batzorde kideekin eta bueno, gure laguntza eskeini diegu, bueno, behar dutenerako. Horr eh herri batzorde horren barruan talena dinamizatzaile bat e, osatu da. Ixka planaren alderdi operatiboa zarruratzeko. Bueno, e, Ribatz ordu hortan, e, alik eta jende gehien elkartzea nahi dugu, de, baina gero hori koordinatu eta bideratu egin behar da. Orduan, bueno, horre dauden ardura dunei gure laguntza hmm. emango digu, baina bueno, hmm. e, berez gukerrikotxoarekin genuen kontratua bukatuta dago. Bueno, ba, guzti horrekin galditzen gara esker mila, eh, gurean izatagatik, mi esker? Zuri haitor, eskerri gara.